Лід раптом тріснув, і він опинився на крижині, яку підхопила течія. На його щастя, течія тут круто повертала до південного берега. Пронівшись кроків із п'ять до берега, він відчув, що крижину уже відносить різко на середину ріки. Мамонько скотився в воду. Все тіло пронизало неймовірним густим холодом. Він був немов паралізований, жеврів лише мозок. Аби було дно, аби дно, аби втриматись, не піддатись течії. Дно таке було, бо саме от цієї мілини течія повертала на середину. Уже за три кроки мамонько не відчув би того дна і став би утопленником. Нарешті, пересилюючи опір води, він зробив крок. І ще крок. З берега пролунало. Хальт! Іх він кротов! Щоденник Галки. У 8 березня. Минула тривожна ніч. Ще важче було пережити ранок, а потім і день. Не карателі прийшли до лісу, а велика юрба селян під конвоєм. Їх пригнали підібрати вбитих, трупи складали на сани і в кузови автомашин, а потім одвозили на кладовище. Убитих на кризі не чіпали. Мабуть, ці трупи так і зостануться, доки не скрес на віка, а потім оба понесе їх до Венти. Вентаж, набравши розгону після Колбівського водоспаду, відтранспортує їх у Балтійське море. 15 березня Червона стріла і розвід групи не покинули позиції. Побоюючись з пораненими товаришами на плечах і на руках потрапити у пастки, розставлені асесівцями на дорогах і біля хуторів, однак і противник на наше здивування не поновлював бойових дій проти нас. Що там у них могло статись? Чи не розпочнеться ось-ось наступ військ Ленінградського фронту? Не розгортав каральних акцій, визначений для цього полк ні третього, ні навіть сьомого дня після того пам'ятного бою. Команда лісових котів майже розбіглась. Увечері по радіо ми отримали німецькою мовою звернення командуючи легінградським фронтом маршала Радянського Союзу Говорова до солдатів групи військ Курланд. Здатися у полон. Сімнадцяте березня. З кожним днем на полях, на галявинах у лісі ставало дедалі більше звільнених від снігу плям. Зеленів на купинах верес, у виболках і уголовинах дзюрчали струмки, наближалася весна. Тягар довгих зимових місяців поступово спадав із наших поліч. Ми передислокувалися усім розвідзагоном в трикутних доріг Кулдига-Ренда, Ренда-Кабіле і Кабіла-Кулдига, де пролягли найважливіші магістралі, які з'єднували порти Лії, Пає і Венспіл зі східною і центральною ділянками Курлянського фронту. Просіки, галявини, навіть окремі дерева, струмки, пуні для сіна тут здавалися нам рідними, близькими. Та й увесь ліс, яким би тривожним він не був, видавався затишним, мов своя домівка. Надвечір трійка латиша Коропа і Августа